בארץ כנען ויברך אותי. ויאמר אלי, הנני מפריכה והרביתיך, ונתתיך לקהל עמים, ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. ועתה, שנבניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה, לי הם אפרים ומנשה. קיר ובן ושמעון יהיו לי, ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו, על שם אחיהם יקראו בנחלתם. ואני בבואי מפדם מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה, ואקבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם.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 ויגש אליו, וישלח ישראל את ימינו, ויישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת סמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו, כי מנשה הבכור. ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים אשר התהלכו אבותי לפניו, אברהם ויצחק, האלוהים הרועה אותי מעודי עד היום הזה, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים, וירע בעיניו, ויתמוך יד אביו להסיר אותה